۶۰۰ شرطونه دی چه دا دی دا بی پردگه و دا بی زتی سخطرانی خذی که با جیحات کی شرکت که بی بی بی سی داده دی حدیث نصابیت دی دی مامسره دا صابیت دی چه دا خذو افضلترین جیحات کمیوده دا خذو بهترین جیحات سده و یاگر او را حجی دی حج جده دا کی جي الله خذ رقم ثواب ور کوي نو دون په جهاد کې نوټ نو یو افصلترین جهاد د دوی حج او دوین وین کاری gada حج په حج کې جهاد کې شرکت کوي نو ما وی جایز حج ولې افصلترین جهاد دی وې داږي وجدا چې د خزر ټول داری مدار فسخ ورو غنده ورو او خزه چه جهاد تا لرشه دی بل جهاد تا نوال تا داغه دا, دا, دا سطر خطه دی خس به در تراش جهاد تا خزه تلی دی او گوری دا و بورا دا كي. او دا محنت كي. او داوی دا پانده لاند اختاری دا دا خانگر رو نپاس نه ندی او گوره سمر بزرگانی خزه دی خوچه ال تا محنت کئی خامخانا دا او کئی کې چې حج نو حاج کې بیا ځان پروتولېش ما وو جهاد دا دي دا باب دې ته جهاد د خزو چې خزو ویو جهاد ته زی جهاد کې شمولیت کول شي کنه به ترين جهاد د وی سره حد محمد بن کسيرن قال احمد بن سفيان المؤمنين قال استاد هم حضرت عائشه ده او شاگرد د امه عائشه د دروازه <coughs> او د شاگرد دی یو نه مړه حضرت یا وای استاد انت النبي صلی الله علیه وسلم مې شا زوجخته د پیغمبر علی السلام نه استاد انت النبي صلی الله علیه وسلم مې شا زوجخته د پیغمبر علی السلام نه جل جہادی وشامل دو د jihad کې چه حضرت زهن پا جهات که شاملی ایگم ده بخاری ثابتای چه ده خضو جهات که شاملی دل جایز ولی که ده خضو شاملی دل جایز نوی رسول الله بدا رتلی و چپ که خضی بس اینگه ده غلزی جهات حضرت زشیب انکار اونو که معلومی که ده جایز مان بیتر باقال رسول الله و تاوی جهادو جهاد ستاسو الله چه تاسو لکم ده جهاد عجر و ثواب در کئی نو جهادو کننا جهاد ستاسو حج دی چه غلارش حج تا دویم نمبر بیا چې حج موکنی عمرہ دا وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان قال حدثنا ماويه بهاسا ګوره دا دیم صنعت ذکر کړي لیکه دا دا کړي چې په تیر صنعت کې داسا خو خیالو حضرت روایت د ماويه بن ساق نکي په انصر کړي او ان شې دې دې دې کې احتمال د دې چې دا شاګرد او استاد سره ملو شي ويني نو دا احتمال دغه کوي ختمه یې شنا حد سفیان قال حدسنه معاویه به ازا حدسنه قبیصۃ قال حدسنه سفیان قال مغاويه به ازا وان خبیب نبی عملته غن عائشه بنت دنه غن عائشه ام المؤمنین علی نبی صلی الله علیه وسلم حسرت عائشه رضی الله تعالی عنها جنه ټول مؤمنانو محترمه مورده ان نبی صلی الله علیه وسلم اگر وې د پیغمبر علیه السلام نه کئ ساله وی تاسو کو د رسول الله نه سوال کو د رسول الله نه چا سوالو سوال کو نه ساله او بیا نو داغو بعضی بیا نو سوال کو ان الجihad د jihad نه چې حضرتو خذ پا جهاد که شاملی ده شی کنی شی شاملی ده فقال نو رسول الله و تا جواب کنوی چه شاملی ده شی خو نعم الجهاد بهترین جهاد چه دیر ثواب اللہ ورکی نو غصد الحج وغا حج ده اکا ماوی دا خذ داری مدار پا دا غد بینا بسطر باندار اورو را خذ زانو کردی کننو پا جهاد که اود اقول سدر اخي اني شاذلي او حجي ساعتي ايش باب وغزوت المرادي دا باب دي داغا دا في البحر قدرياب كي يا واخذ ذا جهاد تا روانه دا او سفر خاصه دي قدرياب كي ايا دا سفر جي اسلي كن دي جي اس تسو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي وي دا دریاب کې سفر بلا ضرورت م کوي چې ربی انت نو ضرورت ني سفر لا ځای کېږي او چې نګراشه ته جلار شي او هغه چې کار زنه سينو کې دریاب کې مو وه خطرناک سيږي اوس په داسونو مسله په خشيبيا وسې کوي نو اوسه دا پیدا شو چې په سفر کې دي چې ډېر اهم ضرورت نو په اسداقه نه دی کولی بکار دریاب کې غزا په دریاب کې سفر کولی شي کولی اه غزوۃ المرأتي غسأت في البحر يا دریاب کې خد نسب الله محمد قال قد ذما ويتم العمر قال قد ذنا ويساقه غن عبد الله من الرحمن الاصلي قال سمعت انس بن الله وهو يقول دا خبرت عص مخکي کړي کی دا حضرت عمر صاحب زمانه کې خاله قرارې عمر صاحب دا وی چې حضرت اجازه وکړه چې دا څومره غوښه علاقے به ان دا فتح شي چې مون په دریابونو کې سفر وکړو او دا دریاب نه هغه وخت چې کومه علاقے شي موږ سره جهاد حضرت عمر به اول دا خپل علاقہ کنټرول کې بیا وګو او شي کله زمانه د حضرت عثمان صاحب شوان نو حضرت معاویس ابرانی و عثمان سی ابتدا درخواست کهی چه حضرت ممت ایجازه او کن نو حضرت عثمان معاویس ایجازه او کن نو معاویات و مجاہدین او که اغا اول مجاہد دی چه در جهاد در پارده پا در یاکی در گکره سفر او پا صحابیات او که در رسول اللہ پا زمانه که کمی بیبیانه بی یعنی پا صحابیات او که اولی خزی چاگی جهاد تتلی دی ناغا امي ده او یو بلده فاخيته وطوئي د حضرت معاوية سيبخصه ده دوئی جهات ده تلوئی خاق قال نا عبدالله ابن عبدالرحمن وی سمیسو اناسا رضی اللہ تعالی عنه ما وورد اللہ اناس ابنا یقول عبیب وی دحل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ران ناوته ته اللهم بر له سلام على بنت ملحانه باغ لورد امرهان تاسو مخ ایویو د وی ام حرام د حضرت ام سلم خور ده د رسول الله صلی الله علیه و سلم ای خالره رزا ای درور ده نو سوار د رسول الله صلی الله علیه و سلم ران او هغه بنت ملحان ته خپل نامه امي حرام بنت ملحان نو ال تا چراغي نو ده امي حرام چې در خاله را په دې سر کې ولګوتی وه دي نو سر کې څړي له غوتی ولډ یې ځان کوي کې دوک نو رسول الله سلام الله عليه عندها پانی سداري مراد دلتا دا تا او دا دل تا د تكي اسديود کې دل زميندار وي کاناله الکس کډشم لګا تا کې ابو هوا مطلب دالي ود بشو فتا رسول الله تا کې اوهلا ود شو عندها داري سران داري پکوركي بيارا بیا را پاسه د نو سم مزه کا بيار رسول الله او هند له د رسول الله خندا سده مسکي کېدل فقاله دي امي حرام ورته وي حضرت لمت حکو ولته خانې یا رسول الله د الله رسولله حضرت دا خانې ول فقاله نووررسول الله اسلام ته خو میولید د او خوب کې ګورم نااسون یوړله دا د خلکو من او متی زما د او میولی او خو کی اوڑا لادا سما داو مت یرکبون البهره چاوی سوری کی فدریاب کم دریاب الاخزر چدا تک شین دریاب دی ما دتو یس دغنری جس کی جهانگزیم او خود کو شی دریاب د تک شین خاریدا کد اسمان تک یرکبون چاوی سوری کی البهره په دریاب او د جهاد د پارو سفر کوي الاخزرہ هغه دریا چې هغه شینده او فیسابیل الله دا سفر د صد پارو کوي فیسابیل الله د جهاد د پارا او د الله پنیس باندې سمرا عزت منو وای مؤمن مسلهم مثال نبی په او په عزت کې هغه څنګه لري مسل الملوکی هغه په شان ده علل اسره کی بچا ناس دی په خپل کټه باندې باغه پادنګ ناس دی نو هغه څومره یې ستمنې دا اسی دوی ستمنو ها وقاله تو امي حرام وتو چې خاص دا د امتو چې وجهه حد د زی او د الله په نظام دون بچو هغه دې ستمن دي دا بچایان نو مو خو دا بچه لپاره چنينو لا <سؤال> بد استګو ولې څنګه یا غيور یو څه دا پره سونه ماندی <سؤال> سلام <سؤال> سوې رسول <سؤال> الله د صلاح کوي وقلتم ما وتوي يا رسول الله اذا الله رسولا ادعوا الله دعوا ورد لنا ايج على ني منهم ان الله ما دد جماعت نو غرزي وادریا پیشرین فی سبيل الله سفر وک نو قال رسول الله وی اللهم اجعلها یا لا توبغ ارسविदा منهم تدوین ثم عاد بیا رسول الله واپشو وده کیرودا بیا وده شو جوده شو له نو <Nu> حضرت امی حرام وطووی سی وطووی مثل ما، پشان او مما یاد حقنا ذالکا چه آغا اغا وخبی وطا کما خبرون اکرا اققی اقی خبرین وطا خبرون اکرا چه حضرت ولي خان دی وقال لها نو رسول الله وی لیتا مثل ذالکا باشان د دې چې دا قصې په حکم د خبرومت د خلکو یو جماعت اولیدم او د قدارياب په فی سبیل الله سفر کاو فقالث صد الدين د پروغي د او د ثوابونو د پروغي دا بیا سوال کئ فقالت نو ام حرموي چې ادعو الله حضرت او وردا لانا اي يجعلني منهم ان الله قرسي مادينا قال رسول الله وتويخذ له بخير كيت خدا اول جماعتني د ا دويم جماعت لګرا اول نکم دي انت من الاولين ته غا غاولونه ي غاود جماعت نو شتو ما من الاخرين د دې رستنونا قال ربي الله دي خير راوی وای چې قال انص انسه کوي د دې نه بیا دا واه کې او شو د امي حرام دا تقریبا کون دا و حرام بیا نکاه د حضرت اباده ابن سامیت سره شو و فاتزوجاتو نو دې امي حرام په نکاح کو فاتزوجاتو نو امي حرام پنیکا کد خپل زان د پاره سوکه پنیکا کو عبادت ابن سامد عبادت ابن سامد د نکانه سبت سړی تم کی یما پلانې پنیکا کرا د نکانه سبدا خژتم کی گی پلانې ما پنیکا کو غشت دا وسمانه زمانه دا حضرت ماګیا سے امارت تي داګه په شریعه کی دا مجاهدین یو جماعت روان شو اراکه بات البهرا نداء امه حرام سوارا شو په دریا اپ کی په دریا اپ کې سوار شو مع ابنتي قرزه سره دا بنتي قرزه دا قرزه نور مو سراوا قرزه دین دا افختا فاختا بنتي د pore jo او حضرت معاويه سے بنی کاوا خیر دی لال تاسو لکه مخم ویڈیو جہاد چه شو. جه جہاد شونه واپس راغله دریا کی چه شان تر اورا سے دل نو پشام کی دوی دغه نہ کو شو دکشتین چه کو شو حضرت ام حرم اسورنی را واستے چې محترم پدی ساره شو هغه غری بچی به ساره شو یا بچل نورتو یا باغت سوارلی سروانی کری داتی را پریواتا چی را پریواتا ستی ماد شو بس برشو فا وقصتو بیها فلم ما قفلتو کلچه دارا وقشو ده جیهادنا نورکی باد دابتن سوارشو پیوساوی فا وقصتو بیها نو دی اما کو سړ تدې او فسقت انها سړې ماته څنګه دا دغه تفسیر دی فسقتا او دا را پریوت انها د دین را پریوت او سړې ماته کډلان شد دیو دا د پاسوا فماته نو هغه شهید شو امرا شو اوس هغه په دریاب کې حرام فاختا کی کی دا دوړه شې دي نو هغه په دریاب کې سفر کيده جهات لپاره بابو حمل الرجل دا باب دا دا دا دا دا دی دوړلو د سړی امراته هو خپلې خصله الى غزو په غزا کې دون بازي نسائي په غير د بازه خود داغنا د سړی ډېر غزي دي او په خزو کې د جهاد جهاد کې یو ځان سره ګوزي نور مقدس علي کده جائز دي کده جائز دي بید کل جایست دید. چی او زانس را بوزی او بلا زانس را می نوزی. چی جیحاد تا تاسوزی، سفار تا تاسوزی، اره خازه دید لیقه نیچه دی جیحاد، نگه دی جیحاد تا زانس را بوزی، یه سپس سفار بوزی، چی کم خازه قابل یا خرک بوزی. آه در رسول اللہ سلام ویشان. آگوی با خسانی بیبیانه بیا راغون دی کله ز سفر زمان نو چې حسن دی واچو د کمی بیبی بروته بی بی په سبا بواسطه دا ورنه حسن ضروري نه دی او دلته خیال ساتلو د بیبیانو د لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم بابه حمد الرجل لا باب دی اور له د سړی امراته او خبره خزیه فی الغزوه باغزا کی سری غزات اسی او زان سری وخز غوزی دنیا بازین ईसाई بغیر د باز خزون بازی بریدی بايزان سرابوزي بالکل داشي دا ها خط ذن حجاجه من هل ان على خط ذن ابن عمر ان ماذ يوك على قال سمعت زهريا قال سمعت غره تم ذبير و سعيد ابن نصيبي وقال قد تمني بوقاص و عبد الله بن عبد الله عن عزيش بن الله ان ها شاگردان دي یمانی زه وی وای یوه تراتمی د حضرت اوروانه بلکوس استاذ می دی سعید ابن مصیب بلوس استاذ دل... الله د دینه ودا حدیث د حضرت عشی وريده هو یو ټوکړه می ده یو د بل ټوکړه می بل نوره د بل ټوکړه ده نو دی لای هغه بیا له ټوکړې راخنی غون حدیث دی جوړي ها کل هر یو استاد دې حدسنی هغه ما ته بیان کړي کل دا هر یو استاد چې حدسنی هغه ما ته بیان کړي د وافت اند یوي حصے د یوي ټوکې مینه حدیث ده هر څو غون حدیث دی یو ټوکې راټولې راټول بیان بلا بلا بنپن قالت حضرت اعشوی كان النبی صلی الله علیہ وسلم دا پیغمبر دا اسلام دا طریقه و ایسا اراد ان یخرجا کلبا چیز رسول اللہ ارادا اکر داوتا رسول اللہ ارادا اکران ان یخرجا داوتا لو جیحاد داوتا نو اقراعا اغبا قرآ و بې نهې سې پهマンス د دا ویویانو داږي ویویانې یې بی کینولې خور به واچولای چې د کومې خور به وروتله او بیا ځان سره ووتله په ايتهن نو کومې یو د دې ویویانو يخرج سمغه سه مها شرو بوته غشې نو خرج به نبی اسلام او واستاهې پیغمبر ورسلم د ځان سره دا خیر دا غویو طریقه وا چې طریقه وا د دې زری طریقې مطابق یو رسول الله jihad دته چې jihad دته بيبيان بی راغونډې کړي د خپلې طریقې مطابق اوس قوره وا جوړه چې خوره او اجلن او حضرتي شاول حسن زمارو ود و بیننا رسول الله قوره وا جوړه په منځمن کې فی قصرتین په یو غزا کې رضا حجه پیغمبر علیہ السلام ته لو غیتا فجر اج فیها نوروت بدغی کی صحمی زما حسنی زما غشی زما حسنی رووت فخرش قمع نبی صلی الله علیه وسلم زوت ام سره د پیغمبر علیہ السلام ولی دا سفر د غزوه بن المستلق ری خان اغه المستلق چوتوی اغه غا او بعده ما کتا سوای چی خ... کی دی حضرت یا رسول الله سره په حق ته دی دا اغه مسره ده چې لا پر دې حکم نور راغلی وینا نا نا دا مسره ده بعده ما فزدا به نه اونزل حجاب کې رازل شو پردا حکم راغلی چې بیا نو پر دې وکوي دا به نه پسو سره ته باب غزوۃ الرجال دا باب دی د غزات ادتلو د باب غزوۃ النساء دا د غزات ادتلو د خصو جخص غزات ازي باب غزوۃ النساء دا باب دی د غزات ادتلو د و قتالهن او د جنگ د خصو مع الرجال سره د سړو دا مع الرجال دا بادق تعالی هم سره نه لګوي خان چې واق تعالی هم او ا جنګ د خزو چې داخلي جنگي ګی ما الرجال سره دا سړونه نه نه غان په نه د خزو دون وشت دی نه قابل درید چې دا د قش بو جن دي نه دا څه وکړي چې د معركه د غزوات میساز رولګوي وتل دخزو غزا ته هم معرش علی سره د سړو مطلب دا دی را به ځان له jihad ته نې سيخه که خپل دغه و وسره سړی او د سړو سره ودا د غل او چې jihad د زین ما وی علی بزي چې د فتنی خطر نه ګوريخه د فتنی کدا صف بیا بنسی کدا پردي س خطر اوه يا نور داوي د ويزه ته س خطر اوه بیا پنيس ورنه د خزو تر سفر لاله داسي دبته له غون دي وي او غون رو ته زي او تل شب کې نو دا لري خطرناکي زمون پره وطن کې يو زلا يو سو شب يو غونډه شب او پاری کې خازم وی نو استغفر الله پاره روند کې چې څه شي پاکستان سترګه حقیقت شو ده خلک ځګاسبي حیاه یې کې یا پاری کې سره یو بن سرني کاغانیم شووی سنی که آغانه ختمی نيسه باقي دي نو مطلب دا دي شي معمولي س خطروي بيات زندي حدد سبب ما ما لين کله حدد عبدالرحمن س کله حدد نا عبدالعزيز لما كان يوم احد قال شو ورس دغزوهوده قال چه شو اروسه دا غوازه او هودو نو اینه ځما الناس ما موليقند شي خلکو او لارل اني محمد صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام اصل کې شي کاسنو خواران هران شو د کبي خود شمن د مخمو کوو دغه یوې زمانه ښه محفوظه ده او د شت عرب نه پدغړره نه د کافیرو فوج راځي نخوار واروشو د پیغمبر علیه صلاة و سلامنا ولا قدر ایت و آئیشا حضرت یعنی سوئی ما اولید لہ حضرت ایشا بنت عبی بکر چا غلورد ده ابو بکر آئیشا ممولید لہ او و ام سلیم او خبل مور حضرت ام سلیم ام سلیم دانی سیب مور ده آئیشا ممولید لہ او حضرت ام سلیم ممولید لہ چدا لاګیا دی په میدان د جنگي او خدمت کوي و انهما او یقینا دا دواله شي و انها او یقینا دا حضرت عاشا سينګری نه ما مګر نو سړي دا خبره نه ده دا انهما شي صالح نه هغې کنه پاکار دا وي وما شي غته په والدین په کارته و انهما او يقينا دعواره لموشم يرتان داروجته اون کې وي خپل پنسوره الکه خدمت د پنسي کار نه کوي موشم مره دي ته وي مون پنسي وایو چا دنګي دالنګ له را دغتي روشت کی و انهما يقينا دا ګړه بي دا روچه تاونکی بیخپلو پینسولا دا پینسی روچه تی کنیوی او دسی روچه تی کنیوی آرا خادم سوخه همه خادم بایزی بو آقا کالی <coughs> جه خودی پا خوکیه جی مخی خوبا باز بزخونیش دا پا خوابا خزو دا خو دا پارم اغیی که بیشونی در زن پتی بیاد در گنگرگان بیشونی نو این او یقیناً در دواری چی دیل موشم بیراتانی روچه تاون که بیخپلو پینسولا تا خدمتی که او آراد اناسه وی مالی دو خدم سوخه ما اگا پازی با در پندو در دوارو در خانگرون پاس پدے پانڈو کی چھا رقم پاسے بچوڑے و رقم کنے کالے امیلی دوں مالی خنانی پان سے باندے خلا کی اعتراض کی کہ یا خود ر حضرت یعش و استام حرم نہ نہ کہ مر دیوا محرم, نده که دیو محرم ده. نده دا لاو پرے خسوا تا سن گداگی پانڈو دا کتل دا ہنگر نہ بس دفو عورت زنی خلقه دغه جواب کړي چې دا د اغه زماني مسره دا چې له سطر حکم نور اغلې زقدره وجود واغره او د وجود واکي پوری لا دا د حکم د پردي انور یا یادا یادا چې ان سه جواب ران سه طرف نه کړي چې دا نظر اختیاري نو دا اچانک نظرو فکرمی نو او اچانک من نظر دغه او لگید نو دا جیز دی ها او تن قوزان تنو خوزان القرابا ناقضا این قوزو ولا مانا دیه نو تن قوزان القرابا ابوی خوزاول وراد <تصفيق> دې تصدي اه وړلو په دې વિશેષه وړل تن قوزانل قربه چې په دې زبانه بابا وړل ګوډيو مدرسې اندې وقال غيره او د دې رابینه بغیر نور شي کوم دی د نه بغیر نور راویان داسي وي تن قوزان نه وي تن قولان القربه را وړله او دا گوڑی بیر اوڑل علام و تونی بخبل و حضرت عیشی بام گوڑی را پشا کردو اومی سولیم بام گوڑی را پشا کردو نوری باموی نورا بیر اوڑل نوالکت اداغا هنوالکتا کتوری او گیلا سونا نباز مجاهدین با تگیو او ار یولی بیر پخولکی واد اگا کوا دا گوڑی خلابید آگا پخولکی اگا کرا ورک را ووبطی و بوست پ او تفرغانه او بابده اروا فی افواه القومی بخلو دقوم کی مراد دقلو دقوم نصدی دمجاید قلی فاقی که بارارو دیخو اکا خلو دیخو اکا خلو دیخو اکا خلو چی گولی باتشو سمت ترجعانی بیا وفصلاری فتمل آنها نو دی بلا تکل او سمت تجیعانی بابا دادوار رالی لی او فتفرغانه اغبه اروله فى افواه القوم قفلود قوم كيه؟ دا كاربه قوم. تاليبان سوال كيه؟ چه دا خوده جنگ مساله ده چه دا خوده جنگ؟ فا جهاز كدا جيز دا جيز دا جيز مدنه؟ نتلتا خوده جنگ مساله نحن نلتا خوده ابو مساله عالله. نو دا احادیثو د ترجمه تو لبف سره برابر نه دي سدا سو حشوي برابر دي علاکه چې jihad تلار شي کنه په میدان د جنگ کې خدمت ته به د خدمت جنگ دي خدای دې ککټورا د سرېټورا کنه مړی روح شه ته هم که زخميان او خدمت کړم د ټول خدمت دي د خدمت دغه دا جنگ دي د اټوار لګیاري او براوړی د وګړو نه خدمت پورچا باب حملی نیسا القیرابا دا باب دی دورلو دوچه تولو د و گلولا چې خزی دی او گلی را پشاکی او ری الان ناس خلکو تا فیل غزوی پا غزاکی حدیث نا خو معلومشو خو سرنامه خو دا ندی خی حدکا جنگ شروع دی دا کفر و دا اسلام او دل تخزی دی او گلی را پشاکی دی او دی مجاهد و لیوری نو دا, دا جیز دی کنن وی بالکل جیز نی حق د سندانو قال احمد بن عبد الله قال ابن یونس عن جیهاب قال صاحب ضمن الايمان ان هو بن الخطابی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خلیفہ دی خود د نسبی تعلق د رسول الله سره نو دد دا دا ارمان ده رسول الله صلی الله علیه و سلم دا بدردار مان او چې خدای یې څنګه دا حضرت علی رضی الله تعالی عنه او دا حضرت فاطمه کشر لور ده ام و دا وی ام دا او لدګل او دا حضرت عمر ارمان پوره کوي دی او ته مدلین واسه دانسی لگلو. او شی سوکس تالورو که خواگس رستان تالوک دا اومی کلسومی پنیگار. نو دیوی چه عمر خلیفه دی او قسم مروتا او تقسیم کل پتوان بین نیسائن و منز دخزو که من نساء المدينه دا غخصو د مديني مرود جامد مرته مرته د ری خمو یا د وړي د پټوان نه دی دی د قیمتي پټوان راغلی بار نه نو حضرت عمر ولد ګیرم او د انصار او د مديني په خصو باندې دا لږه کښین انصار نه د مديني خصو باندې دا کښین یې کر پټوان پمن د خصو کې من نسائل مدينه دا غخازو دا مدینه نم چه تاکسیمول تاکسیمول فا دیر طولو که یو بهترین پتو پاتیشو فا باقیام بیرطن جاییدن یو پتو کرا پاتیشو یو پتو کرا بهترین پس خپشو چه دا وعامو خزبانی پټوان کښیني او رسول الله صلی الله علیه وسلم محترمان وسې چې د حضرت عمر خازاده اغیله په کې میرونه شو دا خلک خبري نو دا یو پښو چې په دې شنو دا خلک رالن چې حضرتو لګین صف او کا دا پټو والو دا غړی ورک دا رسول الله به چې نه دا ملي نو سيته مخړه در رسول الله با شهده ورگه دا غیبه قدروکا. وقال له بازو من نقوید تبازی ها غخای کو عنده عنده چا عمر سیفسرو سوات و یا امیر المومنی اید مومنان امیر آتی هازا ورگه دا پتو بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لور د پیغمبر السلام اثر کې دا د رسول الله لور نوا و د نورې لور د رسول الله نور چې دا اغا فاطمه و خدای فاطمه نو نسرا نو ستا محل حضرت دا د رسول الله نور تورکات الکې هاغدرو عندك اتا سره دا سره چې پکم کور کې په دا اغه ورکا يريدنا د هي خلق اراده او ام کلثوم بنت علي او ام کلثوم چې هغه علي او و ما ویه اته نو انسان دی و ښا فقال عمر عمر وینا نا نا نا دا دا امی کل سوم حق نده، دا یو بلا خز خیده دا دا بی حق ده. فقال امو، فقال امرو، نو امرو وی، چه امو سلیت دا یو بلا دیر مزرگ تقرخز او مدینه کی، وی امی سلیتو، احق دا دا دا حق دار دا، دا دیسا درد پار حق دار سوگ دا، امی سلیت، تاسو صبوايه ام مساليد سوقا و يو ام مساليد او ام مساليد مين نساء الانصار دا دا غخذده انصارونه وان خصوصا مولي خزنه و ممن دا غخذنه با يا رسول الله صلى الله عليه وسلم چاغي بيعطيو ده پیغمبر عليه السلام سره قال عمر عمر و اي چه زمان پا اسلامی داغه که چسته اینامونو ورکیگی نو پا داغه بانی ورکیگی پا کرنامون خالی پا خاندانی تعلق پانیده که دا چه کرنامی بیده اومی سلید کرنامی بیده و اینها کاند بیشکده اومی سلید کاند وده و تزفرولن القرابا چاقی با راورل زمانده پارگوری یوم آهدین پر از داخد علی راټه قرباني دا غوښد غژا د مجاهدین سره د وبوس تنظیم نو دی بګول راډا کوله ومندې راول نو هغه حق دارا قال ابو عبد ابو عبد الله وی د دې ټټي ترجمه کوي چې فإِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ تَسْفِرُ لَنَا تَسْفِرُ مَا امام البخاری رحمه الله لیله هستیدان کړه ناکره د سرینا د حقیقي دلته دا ترجمه کوي خدای ترجمه علما نه خوخي قال ابو عبد امام البخاری وې د تشخیر و شمانه تخیتو گنڈل وې تشفیر ولن القرب اغي با گنڈل منګلا گوری چې زمون گوری بوش لیده نو دی با گرن ده مدالی کوئی کن، لیادا و دا کرجمه چی در کن کری دنگا سیینا ده دا تسفر مانا که تحملو او دل بابو مدعوات النسائی دا باب دی دا دوائی کولو د خزو ...الجرح زخمیانو لان چه زخمیان شي او داگه کهی پت دوائی پتیه زخمیانو لخزی کهی دا جیس دی کنن بابو مداواتی نیسای دا باب د دوای کولو د دخزو چې خزی لگی او دوائی کهی ...الجرح دا زخمیانو جرحا لاندی لیکی جمع دا جریح دا زخمی دوائی فیل غزو پا غزاگانو زائر خدا وای چې دا شي هیڅ یو سړی زخمی شو دغه سړی دی او پرده خزارا شي او دا ته باندې پټه مټه نو لاس بلغی لګی کنه ولګی چې لاس بلغی نظر وکیږي کنه وکیږي نو دا پرده خزي په پردي سړی باندې لاس وهر نه ییځدی یا پرده خزه پرده سری تا گوری، یا پرده سری پرده خزه گوری، جایز دیگه نا نا پا کار داوه چه میدان دا جنگه پرده خزه دا پرده سرو ملهم پتی اونکی امام بخاری پرده سرنامک دی چه یا جوزو نا زخمی شو نو مجاید خوبا جنگ کی دی نا آقا خودی تا ازگار ندی چه از رای شده لب ملهم پتی اونکی نو ضرورت دین او د ضرورت په واکه داسې د سوای کنه چې ا زړیاتو ته بي هوله معذورات چې دې ضرورت راشي نو ضرورت چې نه راوا هم روا کوي دا انده مسغه د لیر ضرورتي او دغه ش بغیر نه او پر دې خاطره پټه لريږي تا نه پټه لري کوي د شيست ها په لمزه په غزا کې خد ده زنالی الله قال لقد سن بشمن فزلك على خد ده خالد غنی ربيه بنت مربه زه قائد بنت معويز ده تاسو مخې ویل ربيه د دې د پلانم ده معويز دا معاص او معويز دا دوال د دې بچیان دي او دا ارکساندی بادران کبوجهل دیواله دي او دا را غورصولیو نو دا روبه یې چې د حضرت معوز دړه قال دا وی كنا مع النبی صلی الله علیه وسلم او بم د پیغمبر سره ات و سلام سره من قوم شهادون لکن دانه رتکړه و دا صالح چې محترم ته به jihad کسه کول و الماء من بس کولې اوه و مجاهدين او بس کړي دام خدمت او مونږ بدوي اولاد زخمیانو و نوداوې د زخمیانو او مونږه وا پس او مونږه وا پس کول دلتا قتلا پاسستا گیتا که کی بلتا کشتا؟ ها؟ نشتا دادا بیاروست را رواند. پا میدان جنگی نده؟ چی پا میدان جنگی با یو مسلمان اولاگی دا و مر باشو؟ نو سا مجاید و سر خدا موکا نشتا چیو سر آر آوالی مر پردرده کی؟ نو منگا خزی و دا میدان جنگ نبو مر داداگی؟ خرار پشاک. بروست رایو بلتا که رازی؟ دا ټول جیز دی مباو ردل نسائل جرح دا باب دی دا واپس کولو او د خصوصا خمیانو لا چې په میدان جنگ کې زخميان شي او د میدان جنگ نه را واپس کوي دی خاطر سمې ته وروړي ولقتل مړي الیک مړي دی, دی په میدان جنگ کې پراتي خلک په دی دي اسونه په دي خځه وای شو د اممره نوښت قال خد دسن به شنه فضل من بغزات تللو الله السلام مفتره می دځو بجا غزاله تلنو سبن ګول منګکې پخوا دو او من ب دغې خدمت کولوخوا دو خدمت ب کولو ول جررح او واپس کول به منګه زخمیانو د میدانېجن نه واپسکوللقتله مړي دلته پهې داټ کې را منه مته زخمیان بم مدينې ته راړ او مړی باندې مدینه ته راوړل دا وونکو د دې زنه امام علی چې د رسول الله ص ان زمونه کې باچ په میدان جنگ کې مړی وشو نو مدینه ته راوړل دې زنه امام علی ماشوآ حدیث نه د امام علی میږي او هود غذا او هود او هود څخه غزا شویده چې دا پټولو غزاګانو کې مدینه ته نږدې ده قضوی خندک دیمو قضوی خندک دیمو قضوی خندک دیمو اما قضانه خزو دای راداوک را چپ اوهود که کم کسان شیدن شوی و چی منگ دا خل موری دا غل ایوسی. مدینه تا. جا برسیوی زمان پلار چی شهید شو. نو زمان دا پلار خور را للا. او زمان دا رو پلار را واقشت. چی داسو دا غل ارم. مدینه تا. اې او شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موري په مدینې ته نوړې بچی چرته دیو ملت لري خو د دې زنه دالم یمې چې د میدان جنگ نه موري وړله هغه لري پکاره او دلته کې شید نورال چې مدینې ته نو خلک دا جواب کوي چې په عام حدیثونو کې ال المدینه ته کې له <متحك> کدا پاسره وې کډی کنه مدینه ټکه پکې نشته د دې وجه نه مراد دا واپس کول نه مدینه نه دا د میدان جن نسامیه د سمیتم چې کوم د امن ځای دی تر واپس یا دادی یا دادی چې خو ز اراده و خو خپل مړی را واغشتل دروچته کړ را روان کړ دا غې نه پس بیا اعلان شو چې ګور مړی لا غنکې یو نسی نمخی را باقش دن که لینا نوشه بیو چه بیا کر اعلانشو بیا پادشو بابو نزد اصحمی میند بدن دا باب دی در استل و دا غشی دا یو مجاهد دی قبل الموت یا بعد الموت دا غفا بدن که غشن خطه ده غشی د دی راستل دا جایز دی که دا جایز نید یو مجاہد دی په میتان دا جانک شهید شوه دی خوب با بادن که غش انخطه د دا دی شهید دا بادن نا غش راستل جایز دی که نا ظاهر وی جنه جایز نید دکتا سوائی مجاہد وین وینه باته نلرکوه دا جامعه باته نلرکوه سارا دا او و دا غب خاخوه نو اقل دا وی چې غشبته هم نه لري نو د ایتاسو تا سرنامه د چنه نه غشې لر کول ته یې ولی مجاهد چې غره چوري زراوته لري کوي مجاهد چې غاړه کې د توري چوري وی دا وته لري کوي ان دی هغه دا لري کوي د څه باندې لوشي لري دی دی مجاهد جنډي د غشي پکې نه ختدي او تدغه مجاهد جنډينه لغه وباسي وبشي دا چې هیڅ دی که دا چې هیڅ دی چې پکې خطرام دا به شي د غني شي مرندي شي سره روان دی چې دو مجاهد نه غشي او یې څغه لغه شو غري مرشو ويبل ولا د جنډي زخمینه عمر رسل چې هیڅ دی لَمُرِ مُشَاهِدٌ غُمُرِ اسْتَدِيَةِ بَابُ نَسْ إِسَامٌ دَأَبَ دِ دَيَ دا دَغِشِ مِنَ الْبَدَنِ دَ بَدَنًا خَضَّ ثَ مُحَمَّدٌ مِنَ هَؤُلَاءِ لَقَدْ ذَرَبُوا سَامَ دَغَن غُرَيْدِ مِنْ عَبْدِ اللهِ غَنّ أَبِي مُزَذَغَات أَبِي مُسْلِمٍ زِلَّهُ قَالَ أَبُو مُوسَى أَشْعَرِي رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاقِعَ دا رستو سړینری ابو عامر دا د ابو موسی اشععی تر دي خان غځوهونه دی ده هونهن غځاو شو تاساګل رزوی کافیر او شیکاستو په میدان دوه هونهن چی شیکاستو خورنده کافیر دوړلی شو زنه داړل تایفته زنه دیو یاوبله دراده او تاس و توي او تاس اګی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بخبال باند. دید اگر پسی لارده چو کم خلک تایف دلاغ. او داداغانه دید کم خلزکاسان چو او تاس تطلیو. دا دی امیر چی دید دی مجاہد و ابو امیر که. شا ابو امیر که دید لارد دید یو زو زر بلاوا. دی کافر و. ډیر سد څلو کال نو ورېدل او جانګه نشوکول هپاچانک به د چلو نه خودل دورې دې سماد اغه نامه وا دورې دو داوی مرکو یمچایې دو چې دورې دې مرکو د دورې زوی دې سلمہ اگر پاسې او پدی ابو عامر باندې د غشی ګزارو چې وی کانو دا زنګون نری پدی زنګون کې د اده غون خته دا غشي چې غشي اون وخت اناغو موسی وای کې تر راتوې چروارو راشه د لغره نه لګو باسه دا غشي د جزوار له منو هغه شمتويست چې مو مي ويست د بدن نه د غره وانی شي او دا سوې سپینه وینه دا تیر وانی شي بزغارین ز لار په منډه منډه رسول الله لغت د هغه حالات خرابو چې پیغمبر د اسلام د ارہی کې واسه مر شو دوه اوه اغه دې بدن کې غشن خطیو او حضرت ابو موسی شي درا دغه رسول الله بي بيان کارو رکه شلکه د ام وړو کو ابو موسی بیا واسه داتو یو کړه چالي جوړ ک چې څنګه به مو کومې لای او چې سلمت ازان ورسوا هغه اته کې د خپل تر بدل اوشت ها قال ابو مصاوي او ايش لريشو ابو عامر دا دا دا ترلي في رك في ركبته بزنگون داږي پدي سنگون کې شدي ا ابو عامر او ايش دي شو شو فانته ابو آمیر را تویی جروارا انزا او باسا زماد اخبینه هزا صحما دا اغشی دا او باسا. او سا غده دا مجاهد پخبکی جوانده دید غشن خده دید او باسی. فنزا اتوه نما اویستا فنزا منهو لما نروان شوید اغنه او با نزا ینزو منا دیر توب و حل نروان شوید او با بس حالات خراب شو. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم زورنا زو نوضع في غمر الرسالات والسلامت فاخبرتهما وتخبر وركو غالبا دارصبي واكيدا كني ورنا تا بيونسن فتتلي دي فقال رسول الله اللهم اغفر لعبيد بن عامر يا الله بخنوقي حضرت عبيد بن عامر ده ابو عامر ده نامهم را له شد نام سوا <clears> Thank <throat> you.